«Ти що верзеш?» – кипів Глупіков, і одразу ж став червоним від обурення. Биков зупинив його порухом руки. Він підійшов до юнака, втопив у нього погляд. «Ти відмовляєшся чи ні?» – поставив питання Руба. «Убийте мене, але я не піду відбирати у людей останні», – сказав Богдан. «Підеш?» – закричав Биков. «У мене підеш!» А якщо не захочу, хто мене змусить? Як ні, то поїдеш на Соловки, якщо СВУ не пришиють. Те страшне слово в селі почув Богдан, здається, ще у 28-му році. Ніхто до пуття не знав, що воно означає, але чули про нічні арешти по селах за те СВУ. Ходили чутки, що арештанти зникали безслідно. А Богдан згадав хвору матір, що буде з нею, якщо його заарештують за те СВУ, як житимуть без нього молодші сестри-близнючки. Але як іти по хатах? Трусити пусті торби людей, поруч із якими він виріс? Заглядати у порожні сусідські комори? Він не зможе. «Вибачте», – сказав він тихо, – «я не зможу». Зараз не можу, додав Богдан. «А згодом приєднаюся, а зараз мені потрібно морально підготуватися. Я не хочу підводити членів комісії. Я візьму його на поруки, підвівся Йосип Петухов. Можна? Можна, відповів биков. Йосип не помітив невдоволення у голосі новопризначеного. Комсомольці можуть бути вільними, а ви залишіться. Потрібно вирішити ще кілька питань. Зі смертю матері зникли з життя варі світло та радість. Сум був повсюди. Він поселився в оселі, заповнив собою колись такий веселий садок, нишпори з порожнілими подвір'ями. Смуток ліг на широкі плечі Павла Серафимовича, від чого вони опустилися? Цягарем тиснув на спину. Дуже та кремезний чоловік Одразу якось всіщулився, Ходив, опустивши очі до землі. У душі суцільна темна прірва. Здавалося, ще один крок, І та прірва поглине, Проковтне його назавжди. Навіть не вірилося, Що лише три роки тому Вся родина Чорножукових була міцною, дорожньою та щасливою, і вірилося, що порушити звичне життя не зможе ніщо. Нововведення змусили зникнути, але не здатися. Брата Федора та його дружину Оксану, гордо, незламно, не бажаючи сліпої покори, пішов із життя разом із усією родиною Гордій Чорножуков. Потім Надія. Вона не змогла так легко відмовитись від того, що поправо належало їм. Між покірним життям та вільною смертю обрала друге. Син Михайло живий, але для батька він теж помер, принаймні у душі. А Павло Серафимович, найстарший у родині, якщо не брати до уваги немічну матір, живе. Та чи можна назвати це життям, коли знаєш, що прийде весна, і вже не буде того відчуття свята у душі, коли плух розріже землю, яка відпочила за зиму. А яка ж була земля, як масло? Хоч бери та маж на хліб. Нема коней, нема землі, а вона й досі не відпускає. Дотепер сниться ночами. Здається, ніби сам вріз віковими коренями у ту рідну землю, а тепер вирвали живцем із корінням. Але ж ні. Не можна викорчувати столітнього дуба разом із усім корінням. Десь там все одно залишаться рештки коренів. Вони ніколи не дадуть парості, бо мертві. У своїй землі, але вже не живі, так і у нього. Залишився клапот землі з мертвим корінням, а зі скаліщеною душею. Павло Сарафимович зайшов до хати. Варя годувала бабусю. «Ви знову туди ходили?» – запитала Варя, маючи на увазі могилу матері. Так, відповів глухо, сів біля вікна, кудись дивиться, але донька знає, що нічого перед собою не бачить. Навіщо себе мучити? Побалакати хотілось, сумно відповів. Ви ж не тільки себе, а й мене мучите, незлостиво дорікнула Варя. Ой, ласівко, зітхає батько, якби не ти, пішов би у слід за нею. «За Ольгу я тривожусь менше, вона собі радо дасть, а ось ти?» «Варко, це ти?» – ніби схаменувшись, спитала бабця. «А то хто ж іще?» «Чому ти мене годуєш?» – запитала старенька, помацавши пострубатими сухими руками обличчя онуки. «Бо ви хочете їсти. Я хочу, щоб мене погодувала Надька». Не вередуйте, спокійно сказала Варя. Вона кинула швидкий погляд на батька, помітила, як здригнулись його губи, дрібно затремтіли пальці. Я вас теж можу погодувати. А де натька? не з бабця. Корів пішла доїти, пояснила Варя. Корів, це добре, погодилась старенька. Вона проковтнула кілька ложок каші і знову за своє. Щось я її давно не чула. «Як, то удавано здивувалась Варя, вона тільки на сьогодні вранці з вами розмовляла». «Сьогодні?» «Так, не пам'ятаю, тож ви просто забули». Старенька помовчала, переживуючи беззубим ротом якуш розмоченого хліба. «Справді, то у мене така вже пам'ять», сказала старенька. «Добре пам'ятаю, як уперше взяла невістку на поле». Поринула бабця у спогади про далеке минуле. Ну, думаю, подивлюся, кого за дружину взяв мій старший син. А вона така ж працьовита, така моторна, не дівка вогонь. Надю, покликала вона. Вона корів доїть, нагадала Варя. Я хочу почути свою невістку. Вона незабаром повернеться, спокійним голосом сказала Варя. Розкажіть краще, як ви влаштували... «Випробування молодій невістці», – попросила Варя, бо знала, зараз бабця Секлета почне розказувати і може говорити довго, незважаючи на те, що її ніхто не слухає. Так і сталося. Павло Серафимович мучився, слухаючи спогади про час, коли був щасливий, а життя здавалось таким довгим, радісним і безхмарним. Він вийшов у двір, Варя за ним. «Не ходіть туди», – попросила Варя. «Ви гадаєте мені легше, але життя продовжується. У вас є онуки, яким ви потрібні. І є я нарешті?» Павло Серафимович мав намір щось відповісти, але помітив Олесю, яка бігла до них через дорогу. «Ти чого просто волоса?» – запитав він. «Холодно вже, застудишся». Я на хвильку, сказала захекана дівчина. Чули, що прислали уповноваженого комуніста від райкому? спитала вона. Ми тепер не тільки чуємо, а ще й бачимо, з іронією відповів чоловік, поглянувши через паркан на будинок, позначений червоним прапором. Так ось він створив бригади, які будуть вилучати зерно, сповістила Олеся. Яке? У кого? Усе, що залишилося. «І в усіх». «Це неможливо», – сказав Павло Серафимович і додав. «Звичайно ж, якщо керуватися здоровим глуздом». «Я не знаю, чим вони там керуються, але комісії вже сформовані, готують підводи». «На ці підводи не буде чого їм класти», – зауважив чоловік. «І хто ж у тій комісії? Як завжди твій чоловік?» «І він, і його брат». Олеся перерахувала усіх, останнім назвала Михайла. І він також? І він, зітхнула дівчина. А ось Богдан Коляденко відмовився, сповістила Олеся. Йосип казав, що його навіть залякували, але він сказав, що можуть його вбити, але не піде збирати у людей останні. Поважаю таке рішення. Не гоже відбирати у своїх односельців Останній кусень хліба. А Михайло піде. У голосі забраніли сумні нотки. Той піде, і шматок хліба з рота вирве. Тату, Варіс з проханням подивилася на батька. Не треба. Прошу вас. І за скільки ж продався мій син НКВД стам? запитав він. Запайок простодушно пояснила Олеся. «А вони будуть отримувати свій відсоток від вилученого». «Далеко піде мій син, хватський який». «То ви сховайте зерно», – порадила Олеся, – бо відберуть. «Невже заберуть останнє?» – ниняла Віри Варя. «А як же жити? Чим дітей годувати?» «Не знаю, як воно буде». Знизала худенькими плечима Олеся. Але краще надійно сховати. Потрібно Марічку попередити, скаменулася Варя. Тільки заради Бога не кажіть, що я попередила, попросила Олеся. Вулицями села кілька днів поспіль скрипіли погано змащеними колесами вози. Комнезамівці заходили до кожної еселі. Мов, вороняча зграя, нишпорили не шпорили по хатах, лівах, коморах, Вишукуючи зерно. Хліб забирали в усіх без винятку, і у колгоспників, і у одноосібників, і у старих людей, і у хворих. У кожній хаті знали, що прийдуть і до них, але не всі вірили, що заберуть останнє. Хто встиг щось приховати, тому пощастило. Довірливі розрахувалися з державою останнім. Рибучі підводи звозили повні мішки на колгоспний двір. Зерно склали в комору, почепили на двері великий навісний замок, а того таки дня надвечір виставили варту з озброєних військових. Село гло, як розторсаний вулик. Хтось кидався на мішки з крилами, з криками не віддам. Марно, забирали. Інші кляли активістів, на чим світ стоїть, деякі мовчали, тримаючи ненависть у своїй душі. Знайшлися і такі, які самі віддавали та щось здавали сусідів, знаючи, де ті сховали зерно. Часом люди збиралися клубками, щоб погомоніти та обговорити, у кого скільки вилучили. Але переважно розмови точились по хатах за зачиненими дверима. І Від першого дня роботи активістів у селі вмерла довіра людей одне до одного. Навіть ті родини, які донедавна приятелювали, стали обережними у спілкуванні. Майже кожен уночі ховав зерно, не будучи впевненим у своїх знайомих, хіба що близькі родичі могли повністю довіритися рідним. Не уминули активісти і родину Чорножукових. Напередодні, глухої дощової ночі, ніхто з них не спав. Павло Серафимович, Василь і Варя насипали зерно у дерев'яні бочки, щоб закопати у землю. Добре, що зима забарилася, і земля не промерзла. І чи багнюку ногами вони закопали бочку у різних місцях городу. Один мішок із житом Варя з чоловіком закопала у корівнику під ясами. Порадившись, залишили у коморі по одному неповному мішку, бо все одно не повірять, що нема нічого. Нагодилися всім активом, залишивши Михайла на вулиці біля коня. Гануся зайшла першою – добре знаючи не тільки, де знаходиться комора, а й де що лежить. Вона десь роздобула червону косинку і була схожа на комсомолку з плаката, який висів у приміщенні колгоспного правління. Дівчина насмішковато подивилася на Варю, на Павла Серафимовича. Нахабна та задоволена посмішка була на її обличчі, коли вона, почуваючися господиною життя, навсті ж розчинила двері, запрошуючи непроханих гостей. «Заходьте сюди!» – покликала вона членів комісії. «Сміливіше, товариші!» Мішки знайшли одразу, забрали, понесли на воза. Ганося зі спритністю кішки полізла на горище, обнишпорила там усе. «Не може бути!» – сказала вона, спускаючись по драбині. «Шукайте ще!» – наказала. Подивіться у сараях, у сінях, всюди. Десь повинно бути ще. Я знаю цю родину. Тут повинно бути багато хліба.